В той час було оточене густими лісами. Заснували його ще за Сігізмунда ІІІ, який прагнув давати грамоти на спорудження замків у малозаселеному краї. Замки ці мали стати і оплотами від татарських наскоків, і центрами заселення безлюдного краю. Під крилом таких замків селилися міщани. Кожний міщанин зобов'язувався мати добру рушницю, не менше двох фунтів пороху, 60 куль і цілком підлягати комендантові. Володар, з свого боку, надавав оборонцям замку різні пільги і випрошував у короля для їхнього збагачення ярмарки. Це приваблювало поселенців, і самотні маленькі фортеці, які повиростали в непрохідній глушині, незабаром обліплювались хатками, що тулилися коло підніжжя замку на підзамчому. Ці підзамкові висілки розросталися потім у містечка, обкопувалися теж невеликими валами і ставали іноді значними торговельними центрами. Лисянка спершу належала родині Чермінських, а потім у 1622 році війшла до складу Чаїринського староства за Даниловича, котрий обвів замок стінами, озброїв його, а також завів у підзамчому ярмарок. У цьому містечку за часів Даниловича народився і виріс Хмельницький. За одними переказами – батько Богданів Михайло, а за іншими – сам Богдан. У 1762 році на Лисянку, занесену в королівські добра, дістав привілей Ян Яблоновський. Яблоновський надбудував замок, спорудив сторожові вежі, розвів розкішні сади, загатив річки Тікеч і Лисянку – побудував великі млини, розширив містечко і збільшив ярмарки, так що Лисянка одразу збагатіла і стала центром торгівлі. Навкруг неї почали виростати хутори, села, дрімучі німі ліси, колишні притулки хижого звіра сповнились гомоном і пісною народу. Хоча з часів Дорошенка Лисянка і була двічі розгромлена і гетьманом, і татарами, але в половині XVIII століття, коли останні спалахи козацької боротьби згасли, замок Лисянка збився з руїн у новій пишності, а містечко почало процвітати ще більше. На той час уже дідичі Яблоновські не жили в родових українських маєтках, а їх замінили уповноважені від них губернатори. Вони були представниками влади своїх патронів і господарями їхніх маєтностей. Часи, які тут описуються, губернатором містечка Лисянки і всіх маєтків Олександра Яблоновського на Київщині був вельможний пан Андрій Кшемуський. Часи губернаторства Кшемуського містечко Лисянка розрослося до городка, дістало Магдебурзьке право і почало обирати своїх бурмистрів і войтів. З'явилися в містечко і православні церкви, і костьоли, і крамниці. І заїжджі двори, і шинки. Тільки міщанські подвір'я та хати почали з року в рік занепадати. І страшні злидні підкралися останнім часом під їхні стріхи. Всілякі побори і видеркаси от двору за куріння горілки й пива, за продаж напоїв, збори від мірки хліба, за в'їзд в містечко, за городи, за торгівлю й інше геть розоряли міщан, нищили їхні промисли, а коли додати до цих поборів ще й натуральні повинності, котрі вони несли на замок, та фанатичне переслідування від губернаторів, бурграбів, економів, ксьонзів за православну віру, то буде зрозуміло, чому міщан одразу задушили у привилайовані конкуренти – євреї. Ці конкуренти тепер почали оселятися в центрі містечка, тобто на торговому Майдані, витісняючи міщан далі на околиці. Замок, мов вовкулака, висмоктував з усієї йому підвладної людності і під, і кров, жиріючи і збагачуючись за рахунок своїх покірних підданців. Зате він красувався тепер і розкішю, і суворою величу. На вершині положистої невеликої гори, вкритої синіми хвилями лісів, що бігли вдалину, на широкій просіці височились зігнуті колінами зубчасті високі мури замку з прорізаними в них бійницями і двома круглими вежами по краях. Із-за цих стін підіймалася над мурами гостра, вкрита черепицею покрівля самого замку і дивилася слуховими вікнами вниз над зеркало чистого ставу, що лежав коло підніжжя гори.